Och innan vi sätter punkt helt och hållet ikväll så ska jag berätta att Agenda har fällts i granskningsnämnden för radio och tv. Den 1 maj sände vi ett inslag om konspirationsteorier och intervjuade Mikael Kromsjö, grundaren till internetsajten vaken.se. Granskningsnämnden anser att ett av Kromsjös uttalanden placerades i ett sammanhang som inte gav en rättvis bild av hans ståndpunkt. Ett uttalande om organiserad internationell kriminalitet kopplades felaktigt till en teori om att, citat, judarna tar över världen, slutstat.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 Idag så är det tisdagen den 23 februari 2021 och vi återsamlade Patrik och jag och har en spännande gäst med oss som heter Mikael Kromsjö och är grundare av rörelsen så välkommen Mikael. Tack så himla mycket för att jag är inbjuden till er lilla show. Ja, och ja, det är så jätteroligt att ha det här mikro som du kallas också va? Alltså det var ju tasen. <laughs> <laughs> ah, okay. ja. äh, äh, vår förening har väl lite, är väl lite sprungen nu vakenrörelsen faktiskt För vår förening började ju 2010 och vakenrörelsen började 2004 om jag minns rätt Så, Men mm. jag, jag tänkte att du kunde inleda med att äh, berätta lite om dig själv För att jag tror inte att alla av våra lyssnare är äh, bekanta med vem, vem du är Och vad det är som du har gjort eller vad det är du är känd för i, i större kretsar då. Så varsågod Jo, tack. Ja. Eh, jag har så länge haft lite, lite annan syn på verkligheten, kanske. Jag har aldrig varit sån här mainstream, utan kan jag i grunden och det kommer lite från att jag tog ganska mycket tid för mig själv. Tyckte inte riktigt, eh, jag, jag, jag tyckte det så var skumt samhället kan man säga. Så eh, när jag. Jag såg en, en dokumentärfilm av Alex Jones faktiskt och uh, han hade då uh, en film som handlade just om 11 september och där presenterade han sin världssyn som är ju uh, konspiratorisk, så att säga, han pratade om den här uh, deep state och uh, bakomliggande makt som manipulerar saker och liknande och, uh, och det var det som var, väckte upp. det var som att det gick upp ett ljus för mig ja, just ja. så är det ju liksom. det är inte exakt så att han hade rätt men i, i själva grundkänslan var rätt kände jag liksom det är inte slumpat det är så här kaosartat utan det är någonting som är lite mer organiserat och ja, det var det som väckte mitt eh, intresse och det ledde ju till att jag startade Vaken.se som var en aktivistgrupp i Stockholm delade ut flyers och satte upp Tistermarken och vi, vi skapade ett forum vi debatterade de här sakerna livligt i det här forumet varje månad gick vi ut och delade ut eh, olika informationsmaterial och filmer, texter. Vi, vi hade ganska mycket saker på gång faktiskt och byggde på och sen efter ett tag så växte vaken upp och blev lite mer av en alternativ media och skrev lite artiklar och mest tog in artiklar från andra sidor och olika publicerare. Men efter ungefär 5-6 år eller jag kommer inte riktigt ihåg men åtminstone mindre än 7 år i vaken så hoppade jag lite av det för att det var lite, lite mycket kolla på alla problemen hela tiden så att jag drog iväg till Spanien och till Portugal med familj som jag hade då. Och så tittade vi runt hur folk levde på marken, försökte komma tillbaka till rötterna lite. Eh, hitta lösningar kan man säga. Och efter nästan tio år på, på rymmen från Sverige, eller inte riktigt på rymmen men, eh, med att åka runt här och där och leta efter mark så, så köpte jag bit mark i Portugal. Och, och där har jag kört eh, ett projekt som handlar mer om meditation och inre ar arbete. Då. Det är som ton bort från datavärlden in till det verkliga, kan man säga. Men forts jag fortsätter att tänka mycket på hur man skulle kunna organisera eh, folk och hur man skulle kunna lösa våra problem, hur man skulle kunna skapa communities och liknande. Men... Eh, men det, det som hände nu med lockdown och hela grejen nu med corona då gick det ju bara upp en ja det var som att det var klart för mig att nu måste jag göra någonting. Jag kan sitta här och meditera. Det är ju himla trevligt och viktigt. Men nu brinner i knutarna så jag åkte väl tillbaka och stannade mer här i Sverige de senaste få år nu i alla fall det senaste året och jag har faktiskt kört hårt med att föreläsa Satt upp olika grupper i olika, på olika orter eh, Hjälpt folk att organisera sig Startat en rad olika saker Även i Portugal faktiskt Där har vi också startat en grupp Som har haft demonstrationer mot lockdown Och nu på sista tiden så Jag har startat uniteawake.com Det var ett tag sen, Men jag har startat en ny sajt nu Bara i förra, för, för några veckor sedan Som heter stayawake.me som ska vara då som ett community forum, lite som Facebook. Och på den sajten har jag en massa olika projekt. Och speciellt det här fraktala systemet som jag utvecklar. Som är, är den lösningen jag presenterar som handlar om hur stora grupper snabbt kan organisera sig. Utan att ha en centraliserad ledning. Det är alltså decentraliserade dynamiska nätverk som jag promotade. det är det, det är min grej kan man säga, jag kallar det för fraktala cirklar och där är jag idag faktiskt eh, kommer bort från att ha haft några långa möten nu några dagar i sträck faktiskt och försöker organisera folk eh, och skapa den här motståndsrörelsen kan man säga så det, det var en kort, kort presentation <laughs> Ja det var jätteintressant och som sagt väldigt roligt att du är här Mikael och jag kan ju säga det själv då att jag är väl en, en nybörjare i det här jämfört med dig för man kan väl säga att jag vaknade upp ordentligt någon gång 2016 och det var ju just i samband med 9-11 då och men innan dess så hade jag väl liksom, ja jag hade fattat, jag tittade mycket på medicin och hälsa där och såg att, att väldigt mycket var tokigt där. Men jag kunde liksom inte tänka mig att eh, det var så galet som det blir när man förstår att man 11 inte kunde ha gått till på det sättet man, enligt den versionen man, den officiella versionen då. Men sen, sen tycker jag det var så intressant när jag började... Eh, jag där Mikael och, och, och hittade... Alltså du har ju hållit på med det här hur länge som helst. <laughs> och jag hittade en video, en, en, en intervju från, från, som TV4 gjorde från 2009. Och eh, redan då så hade du kollat. Alltså, för att i eh, den intervjun så fanns begreppen pandemi och kontrollsamhälle. Och var är vi nu? <laughs> Vad var det för någonting om pandemin då? Ja, nej men du sa, jag, jag minns inte, det, var, det är en intervju man hittar på Youtube om man söker på ditt namn. Mm. Så, men, men det var alltså, du nämnde liksom hur den här dialektiken eller liksom hur, hur de hur de jobbar, det är ju det här problem, reaction, solution va? Och, och hur man bluffar och sådär. Och, och, och, och, och att man gör olika sådana här bevägerier då va? Och, och där yeah. så nämnde du det här med pandemi då. Jaha. Ja, det var väl aktuellt just då också. Det ju, då har man ju kört med en pandemigrej. lite som uppvärmning i tidigare år. Och försökt skrämma upp folk fast ni inte riktigt tog fart kan man säga. Eller de kanske bara testade sina planer lite grann. Hur folk reagerar när de börjar skrämma folk. Ja men precis och, och inget nytt under solen höll jag på att säga för det här med, med, med pandemi och smittsamma sjukdomar. och det så var det ju svininfluensan då det var väl det som var aktuellt då, kanske 2009 då. Mm, ja. Men det här är ju någonting som man har sysslat med historiskt också då. För att när man sätter sig in i de här ja, olika farsorterna. Som har varit uh, ja, under hela 1900-talet. Så uh, förstår man ju att. Uh, eller det, det, det, man kan ju säga så här. Det finns anledning att ifrågasätta. Nästan varenda en man tittar på. Om man säger så. Va? Men, men uh, det de har gjort nu då. Det är ju, uh, eller det man håller på med nu. Uh, det är ju att använda pandemi. För att fullständigt uh, omforma. Världens samhälle då The Great jo. Reset mm. Och sa man The Great Reset För ett år sedan Eller ett halvår sedan bara kanske Då var man ju en konspirationsteoretiker <laughs> jo. Men, men nu är det ju ett begrepp då som Ja Man, man, man pratar om detta öppet då mm. Så ja. Det går snabbt Ja, verkligen mm. uh, Nej, och sen uh, Tänkte jag på det också men <skratt> annan intressant, jag ser ju det att du har ju samma bakgrund också som jag. Då. Du har hållit på med IT och programmering mm. och gått upp i det. Och det är också någonting som. För mig en sak jag har tänkt på. Jag har ju hållit på med utveckling och programmering i många år. Då, och, och alltså när man, när man håller på med datorer, va? De är ju logiska. Det går alltid att förstå problemen. Men det är, det är ju någonting som man gnakar i när man börjar titta på världsproblem och så vidare och vissa företeelser. De går ju inte att förstå då hur man än gräver i dem va? Och då är det ju så att anledningen till att det är så det är ju det, är ju det där att man, man får ju inte se någonting. Det är vissa mm. saker som man inte visar va. <laughs> så, och sen tänkte jag fråga det också. Är det någonting som, har, har, som du har varit... Tittat på det här med... För jag det var ju en slags... Ja, vad ska man säga? Uppvaknande eller inom... IT eller man ska uttrycka det, det här med... Eh, open source och free software. Och Linux. Och Linus och Richard Stålman. Och det här. Var det någonting som du... Eh, hängde med i eller kände till? Alltså... Jag har väl sett hela den uttänkningen. Helt och hållet. Men jag är inte riktigt... Eh... Inte så jättenära Jag har haft någon känsla jag är, väl, jag är väl så lagd Men jag har haft en känsla att det här med öppen mjukvara Inte har varit så himla lyckat helt enkelt Som att det Som att det inte Det inte riktigt Når hela vägen Det är som att det, det, det lyckas inte, De här licenserna lyckas inte Riktigt ge oss en Bra Bra möjlighet att nå fram Det är som att det, det haltar lite så att jag har fått en lite mystisk vibb till hela. Att det, det ges inte i utrymmet att bli en konkurrent egentligen till de här kommersiella djurkvarorna. Men jag vet inte vad du tänkte på när du pratade om Nej, ja, det vet jag inte heller riktigt själv eller jag på säga. Men, men det var ju rätt intressant. Alltså för eller Man kan ju säga så här att, att uh, i början av 2000-talet så var det ju en, en, uh, en herre som vi är väldigt begant, bekant med nu då som heter Bill Gates, okay. som, <laughs> som ägde eh, hela operativsystemsmarknaden marknaden, eller hela liksom ja, datormarknaden. Va? Alltså operativsystemet Microsoft var ju helt eh, dominerande då eh, och det var ju inom alla delar, alltså både i, i persondatorer och i, i servrar och sådär. Men, men sen så kom ju den här öppna mjukvaran och Linux framförallt då som är ett, ett operativsystem då. Och de, ja nu vet jag inte vad det är för bra, om det finns något bra svenskt ord på det. Men de, det var som liksom man sa, de disrupted the market liksom. För att istället då för att, att vara någonting, ett företag med ett operativsystem som man kan köpa upp. Och, och, och lägga ner eller införliva i sitt eget då va? vilket ju är den taktiken stora företag använder sig av om det dyker upp en konkurrent då så var ju Linux eh, ett eh, open source operativsystem. det vill säga att det gick inte att köpa upp och lägga ner då va? eller man, man kunde inte tillämpa Microsoft kunde liksom inte tillämpa den eh, standardtaktiken eh, då på Linux vilket ju gjorde att det växte väldigt mycket. Och, och då hade man ju ja, den typen av, av smutskastningskampanjer som man kan se eh, har tillämpats mot dig. Då, eh, det här när man stämplar konspirationsteoretiker eller våldsbejakande antisemit. Va? Jag vet att, eh, vad hette han? Steve Ballmer var ju en annan chef på Microsoft. Och han, eh, han kallade ju Linux för cancer. Någon gång tror jag. <laughs> eh, jo, så att. Eh, jag ja. Nej jag bara. Ja, ja, det är väl kanske ingenting som. som eh, eh, är så bekant för våra lyssnare. Men jag bara känner. Att de, för, jag menar eftersom du har jobbat med it. Då, liksom, för att jag, jag kan ju se vissa eh, paralleller. Lite i det som pågår idag. Då, va, med, eller som, som pågår i i den stora bilden med det mm. som hände där. Och det är ju intressant också att det var en, en det var ju samma person inblandad då. Uh, Mr. Bill jo, Gates. Jo, det är lustigt. Det är lustigt. Ja. Bill Gates har också haft en här, jag har ju varit bekant med honom väldigt länge. som Jag har faktiskt varit en sån här som har uppskattat mjukvarorna som Microsoft har levererat, till skillnad mot nästan alla mina kompisar som var, det var ju alla hackers. men Alla gick ju och ville ha de vill ha Amiga, och sen vill de ju köra på Linux. Och totalt hatade Bill Gates. Det var ju sådana här kistermärken där de sa så här: typ Bill Gates och typ Hell Inside. Eller hur står det? Intel, In Hell Inside. det de fanns ju här roliga komedier på att Bill Gates var satan redan från början. Mm. Uh, nu säger jag inte att han är så att det, men det är lustigt att han har fortsatt på mm. den här rollen som den onödiga liksom genom hela historien hela utvecklingen. <laughs> mm. Mm. Hans, nam Hans namn är lite roligt också om man tänker. att Det heter Bill Gates, och det översätts väl som räkningen vid porten. Och vi kanske närmar oss pärleporten. <laughs> Ah, ja, det pillat till gates ja precis. men det är intressant också, uh, Mikael, det där du nämnde för jag var väl lite uppdragen i det där också då, va? eller liksom det här då, att precis det var det, var, det var coolt att uh, ogilla Microsoft va? Då var man liksom en rebell om man <laughs> gillade något annat då liksom så att, uh, Jo, visst är det så. Ja. Mm. Yes. Ja, jag tänkte på uh... Du har ju varit med på ganska mycket olika intervjuer i mainstream media. Och jag tänkte. Du har ju haft som metod att alltid spela in dem när samtidigt som de gör intervjuer. Och kan du berätta lite hur de har fulklippt de här intervjuerna? För det har jag förstått att de gör, gärna gör då. Speciellt om det inte är live då. Alltså, jag hade ju den här grejen. Jag ställer alltid upp alla intervjuer som jag får. Jag tycker det är all publicitet, är bra publicitet. Men många av de gångerna som, som jag har ställt upp så är det ju uppenbart att det handlar om en sak och bara en enda sak. Och det är ju att svartmåla mig helt och hållet. Eh, så, <laughs> så, så att jag har gjort en, har en liten princip att jag alltid var väldigt noga Helt eh, förberedd på vad som ska hända Så i princip är det att jag Spelar in allting Förstås Och sen eh, det andra är att jag, jag Tänker soundbites Jag säger inte en mening Som eh, går på något sätt Att klippa Och eh, föra fram i en dålig dag Nu är jag inte nog med det Jag sitter här och pratar med er hur som helst Men, men då speciellt Då tog jag det väl på allvar Men ändå så lyckas det ju Får det att verka dåligt. Det var mest kända jag. Och nu kommer jag inte ihåg vad heter men det var tror det var TV4 som gör en intervju med mig för vad är det, kalla fakta när ja Det är någon sån här serie där de total klipper mitt uttalande och lägger in det i blandat med sin egen spiker som säger någonting att Mikael eller presenterar massa. Teorier som säger att judarna styr världen och så bara klipper de till mig och säger bara ja, de korruperar folk typ så här. Liksom. Men jag, pratade helt annat. jag pratade om banker och de bara klipper rakt in där. Och <laughs> det var ju komiskt. Men, men som sagt, jag filmade det. Och så har jag så överklagat så att de gjorde fel och, och vi vann ju på den punkten. Och det är ju, det är som en liten sån här klassiker kan man säga. Man kan hitta den. Nu, nu får jag ta skicka en länk efteråt kanske ni kan lägga mer. Men det är roligt mm. för jag har just tittat ihop hela den där grejen. Så man kan se det hela utförandet. Och mm. jag, jag, jag har tittat på den Mikael innan här. Ja. Jag har gjort min research förstår du. Och, ja. och, och det var väldigt intressant att kolla på titta på. För att du äh, du, är, du framstår som väldigt medietränad. När du pratar här alltså. Och det, det är ju inte kanske så vanligt i de här kretsarna då. Alltså man, man, man märker det va. Och sen eh, var det ju väldigt snyggt det här att du. att du, För det, det är precis som du säger. De är ju väldigt. Eh, eh, de vinklar ju sånt här va. Så, så, och klipper det på helt hämningslöst då. För att få saker och ting att framställa på det sättet de vill. Eh, men. Eh, då hade du spelat in detta och lyckades ju få det fält i granskningsnämnden då. För att det var ju så orimligt eh, mm. klippt och vinklat. Mm. Eh, men det är ju inte så... Och, och, och det där är väl någonting som de ibland eh, kallt räknar med tror jag. För att det är så viktigt att få fram ett visst eh, propagandistiskt budskap. Så det gör ingenting om man är så fula. Så att man blir ja. fällda i granskningsnämnden. För att det blir ju ändå bara en liten notis... På 20 sekunder. Det är det, det, ju ja. det det bara på låtsas. Jag har en granskningsnämnd som har i uppgift att försöka sopa alla faktafel under mattan. Och det är det de är till för. Det är det de gör. Det, det förstod jag men jag tänkte bara. Nu ska vi se vad som händer. Liksom. Nu ska våra myndigheter försöka hjälpa oss. Det gäller liksom. hjälpa mig som blir kallad för nästan nazist och antisemit. På, på primetime tv liksom. Vad händer Det hände mm. ingenting förutom att de Säger typ de här tio I förra avsnittet så blir vi dömda På grund av att vi felaktigt Sa att Mikael Krohnsjö var en nazist mm. Liksom hon var okej så. Och Hon bara okej Jag får ingenting, jag får inte skriva någon artikel Och skriva om min syn Jag får inte vara där och säga någonting Jag får inga pengar, jag får ingen ursäkt nöda, det är bara ren sopar under mattan och, och de kunde bara fortsätta att göra samma sak i nästa avsnitt, liksom. Helt roligt mm. det är Nej men väl... precis, så att, så att som jag sa det där är nog någonting som de liksom bara räknar med och det spelar ingen roll, va? För att, för att folk har ju ändå tittat på det här programmet och, och blivit matade med den propagandan man vill och sen så är det ju väldigt få av dem som noterar att det här reportaget eller inslaget faktiskt blir fält i granskningsnämnden då. Det, yeah. det, <laughs> det, det, ja. Nej, och, och Någonting som man eh, ju verkligen häpnar eh, över, eller i alla fall, det, det är ju hur fula de kan vara. Va? Hur. Eh, och, och jag, för jag tänker på det liksom den här. Eh, det var ju en serie. Som heter Vaccinkrigarna då med Linda Karlström. Mm. Och eh, där så spelar de ju. Där var de ju ännu fulare då. De spelar ju in henne med dold kamera och bad henne recensera en film som de hade bett henne att se. Och, och, och hon var ju liksom. Och, och då är, blir det ju så att då kan man ju få fram eh, riktigt göttiga eh, saker så, och, som hon säger då. Och så klipper man ihop det sen. Och så där får man ju inte göra. Det är ju, o... det är, det är ju verkligen helt emot journalistiska principer. då. Men då, då försvarar de det då SVT med att Linda, Karlström förstår du, och det är säkert du också, Mikael. Ni är makthavare, förstår du. Och då får man göra så att man får spela in saker i smyg, va tycker SVT? Så det, det är den typen av journalistik vi har i det här landet. Men som sagt, de har ju ingen moral. Och de, de följer ju ingen som helst etisk kod eller någonting, de här journalisterna. Det förstår men det är ju, ju en maskin de är. Och mm. jag, när jag började en gång jag var med på Debatt, och det var ju SVT, SVT-debatt. Och, och det var en, den första gången jag var med, jag har varit med i två år tror jag. Då skulle vi ha en panel och prata om 11 september. och Då, då sa jag åt dem Nej, jag är inte med på den här debatten. För jag tycker det är liksom låg kvalitet. Så jag vill inte vara med. Sitter de och ringer till mig typ varje dag i någon vecka. Och bara vill ha med mig så gärna. <laughs> och så säger jag till sist. Okej, okay, jag är med. Men då är det på mitt villkor att då, då ska vi göra en liten panel. Jag och en kompis med mig vi kan sitta och prata tillsammans med två på motståndssidan så att säga då, då. Som, det var några från den här VUF, vetenskap och folkbildning två stycken grabbar därifrån tänkte jag, vi kan väl sitta där en halvtimme och prata och sen kan panelen komma in och prata tyckte jag jättebra idé och då sa de, ja, ja men vi går med på det åker jag ner till Malmö eller var det är, någonstans kommer där på den här live-sändningen så börjar det ticka ner och så säger jag, bara, men vi vi skulle ju ha ett bord här, vi skulle ju ha en egen debattpanel Vi är bara två mot två Kommer den där programledaren Någon söt sig. titta på mig med stort leende Och säger så här Mikael, du tror att du bestämmer allting här Men det här är det riktiga värden Och vi gör som vi vill Bara smilar på mig Och jag bara, va? Jag blev helt taglig på sängen Jag trodde ju inte hela världen att man skulle bara kunna Våga ändra på hela Överenskommelsen och bara flyna åt när Medveten om att de Gör precis som de vill Och det var jag tycker, ännu smartare För att hon gjorde ju det där med ett sånt stort leende Så att det var ju meningen att få mig att bli alldeles rosenrasande <laughs> Precis en minut innan sändning. Och jag kunde bara välja, att ja, antingen gå och bara av och säger Aj, Ja, jag kommer inte För att jag vill inte, eller så stannar jag kvar Och jag stannade kvar då Och, och det var ju inte min bästa prestation det kan jag säga det, man hörde i min röst att jag och min ansiktsfärg eller hur det, det heter jag mm. så att, jag trodde ju inte att SVT skulle vara en av de värsta men det är min erfarenhet att SVT är, i alla fall det, det, jag har inte varit med så många gånger i olika program men av mina erfarenheter så är SVT de värsta TV4 av dem känns som de är mer kommersiella de, alltså, de agerar inte lika tydligt i deras propaganda, kändes det som från mitt perspektiv, så att säga. Jag har lite mina tillfällen mer om men, ja, men det var ju en aha-upplevelse. Liksom. Det, det finns inga heliga kor här. <laughs> mm. Nej, det här är intressant och det är ju precis som du säger där att hon, hon ler och säger detta till dig då, strax innan sändningen då, och det är ju att du är ett manipulativt grepp för att få dig ur balans och förbannad. Ja. Kan man ju tänka sig va? Ja. Att, ja. ja. Nej det är... Ja. Det var mycket med det där runt debatt också för jag var ju med i nästa program i debatt som jag kom med och gjorde jag det bara för skull. Då var jag bara med i publiken. Jag var inte en av huvudpersonerna. Och och då egentligen Uh, i början så börjar de bara ringa mig flera gånger då, och så sitter de och matar mig med vilka repliker jag ska säga. Det ska ju vara live det var. Men de bara "Hicke, ja, du ska säga väl det här att du tror att min lada bla bla bla. Det var någon sån här specifik grej Men jag bara okej. Okay, men jag kanske vill se andra saker." De bara "Nej nej nej nej Publiken vill inte höra det. Det ska handla om det här." Och då bara, det fortsatte flera samtal med att de bara programmerade vad jag skulle säga och till sist så jag bara okej. Okay, jag säger precis som du säger då bara okej, okay, då kör vi. Liksom då sa de, det okej. Okay. Så kom jag in där i studion. Och det första jag gör. Jag börjar säga liksom någonting helt annat. Och det bara tog bara en sekund. Så bara och flyger kameran iväg. Från mig. Bort från mig. Och det var så uppenbart att jag var liksom utanför. Jag fick inte vara med. Och då, då hade jag en sån rolig grej på gång. Där för att jag hade en vaken t-shirt på mig. jag fick inte ha på mig den här vaken t-shirten. För att de sa att de ville inte ha reklam för vaken där. Okej, okay. så jag gick med på att ha på mig en skjorta över Så jag hade någon skjorta på toppen Men då, när de gjorde den här stunden och drog bort mig från kameran Då bara drog jag av mig skjortan och bara stod där och visade mitt bakmärke. Och, och efter det så fokuserade de inte mina mig, mig gång De bara hoppar fram och tillbaka över mig med kameran Och försökte inte få med mig på bild Men, men det var en lite kul sak som hände också för att Precis i slutet av det programmet, för jag fick inte säga någonting så, så säger just det här att jag, jag säger att, eh, här Al att att de är också på att de är en del av planen Al-Qaida och att, att eh, hela anledningen till att de håller på med det här uh, grejen med att skapa uh, problem och skapa en flyktingvåg och, och det hör man ju precis tyst i utgången av programmet jag typ skriker det lite för att jag ville få med det men, men det, det, det har fastnat där och det var en ganska tydlig och vad ska man säga? Liksom, jag, jag varnade om det där. Liksom. Det var ju för mig redan uppenbart för lång tid, men man har inte sett den konsekvensen i Sverige riktigt då att, att det verkligen knasade ut det här. Så det var en kul... Det är många kula minnen faktiskt. Jag har varit med en stund i det här. Mm. Ja, men det, jag, jag tittar på det inslaget också, Mikael. Och det är precis som du säger där: då, att du, du, du säger de här sakerna som du inte ska säga. Då, då ska hon gå vidare i programmet. Hon bara avbryter dig. Liksom. Du, får inte, du, du får inte säga någonting där, då, eftersom du, du vill inte följer manus. Då. Mm. Och, och en sån annan sak som jag tycker är intressant att notera också här: det är ju hur eh, attityden till det här har förändrats. Då, För att då det kan man ju se dels kring det här med, med konspirationsteorier och, och, och teorier kring 9-11 och sådär och, och även det här med vaccinationer Det var ju någonting som, som man debatterade eh, För tio år sedan kanske Det mm -hmm. fanns med inslag om detta i, i media och tv och sådär Men nu så har man ju eh, istället valt att lägga locket på helt va jag menar man, man hör ingenting om eh, de här frågorna eller i alla fall inte eh, att, att några verkliga kritiker får komma till tals då va som, som till exempel du eller Linda Karlström hon var ju också med i debattprogram för eh, tio år sedan då va mm -hmm. men, eh, men nu är det ju helt tyst va och jag menar den här Dissonansen mellan vad som verkligen händer i världen och vad man visar på, på tv den, den börjar bli fullständigt skattretande För att det har ju varit en hel del rejäla coronaupplopp Till exempel världen över Eller upplopp eller legitima demonstrationer mot ett införande av diktatur Kan man väl snarare kalla det för mm. Och det hör man inte flaska om på, på nyheterna liksom. Det, det, då, de har väl lite upploppsbilder. Och sen så kallar de det för att. Det var någon sån här jag såg. Eh, någon demonstration i Spanien då. För att då. då skulle det handla om. Att någon. Eh, spansk rappartist tror jag var. Det hade blivit då va. Men. men eh, nej det, det, det är fascinerande. Så är ju mer man. Eh, Uh, sätta sig in i de här frågorna vilken otroligt uh, ja, vi, vi har ju ett, en, en sydkoreansk uh, eller vad säger jag förlåt syd, nord, nordkoreansk uh, uh, propaganda tv va det de, de, de är liksom ingen sanning <laughs> överhuvudtaget i det va och, och är det några verkliga tv, verkliga är några bilder från verkliga händelser som man visar, då är det ju ofta eh, att man sätter dem i ett helt felaktigt sammanhang. Då. Mm. Så. Ja, det, är, det är jobbigt. Alltså, jag kan väl se att det är har väl pågått hela tiden att de har liksom på min tid, det var ju hela tiden uppenbart att de försökte sätta dit mig och, och försöka ljuga och eller gjorde det. Men nu ser man ju verkligen hur det har i nästa steg, för då var det inte så himla det var inte så många som hållit på att prata om de här stora, viktiga sakerna som hur korruptionen verkligen är organiserad det var väl några stycken, och i Sverige var det bara jag, så att de kunde ju hålla på att censurera mig och göra lust av mig men, men nu har det blivit så vidspritt, de här idéerna förståelsen om bakomliggande bakgrundliggande problematiken med den djupa staten, med banksystemet och så vidare, så nu har ju censuren då spridit ut sig, så att censuren är ju jättehård eh, läskigt hård och på internet också med att man inte får, man får inte dela någonting utan att bli märkt och, och att ens artiklar och ens inlägg, de kommer ju inte till andra människor och ens grupper blir också påverkade så att de senaste åren har vi ju sett en sån enorm ökning av censur så att jag ja, det har gått snabbare än jag kunde drömma om jag trodde inte att folk heller skulle kunna tillåta det här i sån utsträckning att vanliga människor verkligen kan bara sitta och titta och säga men det verkar ju rimligt att de säger att, att eh, sådana som har kritik mot vaccin de ska väl, det skulle vara förbjudet att kritisera vacciner typ att eh, det är ju helt normalt att man ska censurera alla människor som är motståndare till de här vaccinerna. Vi har inte gått exakt så långt, men nu pratar vi mer i princip, så är det det som håller på att rullas ut. Man får inte kritisera vacciner mer eller mindre. Och det är ju bara en av de här sakerna: det är så många områden, man får inte nämna de här områdena. För det är en fara för demokratin som de länge har satt. Det är det de har kört med såna här åsikter som inte. Som på något sätt säger pratar om att det finns en djup stat, finns en kontrollerad korruption. Alla sådana är farliga för demokratin eh, och eh, ja, gör att eh, samhället blir destabiliserade. Så, att, så att det är odemokratiskt och, och yttrar någon kritik mot staten. Och det är ju exakt samma sak vad man gjorde i Ryssland, förstås. Allt som inte var helt eh, rysslandvänligt eller. Ja, helt enkelt så. De som inte är vänliga till systemet, de, ja, de fängslades ju. Och, ja, nu är det bara att fråga om tid innan de jagar oss eh, på riktigt. Ja, nej, nej precis. Jag, jag, jag håller med dig i den jagdtagelsen tyvärr, Mikael. Och eh, eh, dels det här hur, hur skrämmande fort man, man flyttar fram eh, stolparna för eh, censuren. Och, och ett exempel då det är ju Facebook som jag har ägnat mig åt en del den sista tiden då. Och nu är det ju så där att nu, nu kan man plötsligt inte posta vissa länkar då överhuvudtaget va. Och, och, och det är bara så att man, man får ingen varning eller felmeddelande. Va? Utan nu går det överhuvudtaget inte att, att posta länken då. Sen så har man varit med om sådana här ja vad ska man säga deja vu ögonblick liksom för att häromdagen så var det så att jag blev inbjuden till någon sån här ny grupp då om, om motstånd mot lockdowns då och så gick jag med i den här gruppen och det var ganska många medlemmar och så sådär man postade och snackade lite och sen så någon halvtimme senare så var, var gruppen bara borta <laughs> liksom. <laughs> så man undrar vad, vad var det här vad Hände verkligen detta liksom? Ja det är... Ja. Och, och sen precis där du säger också att... att eh, tyvärr... Så... Eh, känns det väl... Precis så som du säger att man... Man, man kommer att flytta fram... Så att säga och... och eh, begränsa... Eh, yttrandefrihet... Eh, väldigt mycket att man... man alltså... Nu, nu kan ju vi sitta här och säga det och påpeka det faktum: Att virusexistens exempelvis aldrig har påvisats. Man har alltså aldrig isolerat ett virus. Och det faktum att det inte har skett, och man har, har så att säga dömt, dömt ut den eh, metod som man hävdar man använt för att påvisa virus. Det är ju alltså en del av tysk rättshistoria. För det här gick genom eh, rättsmaskineriet i Tyskland 2016. Och i den eh, högsta instansen så, så kom man fram till precis det här jag sa. Att eh, man, den metod som man har använt för att isolera virus då, Den är ovetenskaplig. Eh, eftersom om man gör ett kontrollexperiment där man där man har celler som man inte eh, anser innehåller virus då, så uppnår man precis samma resultat som, mm -hmm. som eh, ett sånt här eh, isolation som man... Ja, vi, vi pratade om det i, i, i det för, för, senaste avsnittet. Nej, jag, jag hade aldrig jag hade gått in på det sådär och kollat vidare. Det stämmer inte, men, men den forskningen jag har gjort runt Virus specifikt handlar väl mest om eh, AIDS-viruset Och eh, Där påstod de ju att de hade Isolerat det här viruset Men mm. Men den här personen som, som skulle isolera det här Han lyckades ju Han misslyckades med att ta en bild på det Så det finns ju ingen den här bilden Som han, sk han skulle ha sett i mikroskopet Till och med här Och så skulle han ta en bild som man ska göra Men han gjorde inte det och ingen annan har lyckats replikera det där så att det finns ingen som helst bevis på att han lyckades överhuvudtaget och ingen annan lyckas och han fick väl Nobelpriset, den här killen jag tror att det, det, var, det var också sammanlänkat om det inte är exakt samma kille som, som höll på med det här PCR-testet, för det var ju då det var ju med, med PCR-test som lyckades påvisa eh, det här eh, ja, viruset i, i HIV då, då. men det fanns ingen bevis och det är väl samma sak med det här. Vissa påstår att de har isolerat det här coronaviruset men många säger att de inte har gjort det och många har ju officiellt gått ut med att det inte finns isolerat. För mig är det väldigt svårt för jag är ju inte skolad i det här ämnet så jag kan inte säga exakt att de aldrig har isolerat något virus eller inte men det verkar i alla fall vara väldigt, väldigt... Oh, väldigt mycket spekulering Och väldigt lite vetenskapligt I de här cirklarna Som eh, Ja det, det är väldigt svårt att veta Vad man har att göra med förutom att man vet Att det verkligen inte var så bra i alla fall mm. tänk... Nej precis Och, och Alltså det, det jag tänkte på här med var väl, vi, vi ska ju inte ge oss in I, i någon diskussion om om virusexistens eller inte, det behandlade vi i förra avsnittet. Men just det här att, att jag, jag tror att vi kommer, vi kommer ganska snabbt komma till en punkt liksom där, man, där man inte får lov att, att ha vissa åsikter va? eller påtala vissa saker som det här med, med virus, eller jag menar som, som vacciner då. Va? Att, och Där är det ju samma problematik då. Eller man ska säga att eh, när man säger, för jag menar, det är ju ett mantra som man upprepar kring vacciner då, att de är effektiva och säkra mm. men det som man inte är så tydlig då det är ju vad de här termerna betyder i det här sammanhanget när det gäller vaccinationer och vaccinationsstudier då och då är det så att effektivt det betecknar att, att vaccinet ger ett immunsvar mm. och det är ju inte vad vi tänker då utan vi tänker ju att vaccinet är effektivt mot att förebygga sjukdom då ja. Men det är ju inte det man undersöker i de här studierna då Och så vidare ja. och, och, och påtala andra saker Eller, eller ja, egentligen bara uttala sig kritiskt om Om vacciner ifrågasätta Eh, hur bra de egentligen är och att de faktiskt har biverkningar. Va? Det, det är ju sånt som man, man, man demoniserar då. Då, och då går vi ju mot ett, ett, ett samhälle och en, en värld som, precis som du sa förut va? Det, det blir ju ett, ett, ett Ryssland, ett Sovjet eller ett, ett, ett Kina eller hur man vill beskriva det liksom. Jo, mm. men det, det är lustigt att se också hur saker går lite fram och tillbaka och också i cirklar kan man säga men jag bara kollade häromdagen någon, någon artikel i en tidning om, om förr i tiden i Sverige här. Jag vet inte hur lång tid det var tillbaka men det var ju fetistabullen som gällde här man skulle få äta semlor och, och det var inte så länge sedan det var förbjudet i Sverige att baka och sälja semlor förutom på vissa specifika eh, tidpunkter. Annars så blev man dömd till straff och fick betala böter i Sverige. <går> Här, jag vet inte, det är bara intressant att se att vissa saker går framåt så här, och Vissa saker går bakåt och Vi vet inte riktigt vad det här tar vägen Men, men vi måste ju verkligen, vi måste verkligen ta det här på allvar Och det är ju skrämmande mm. hur få människor som tar det här på största allvar För även om det bara är några procent chans att vi får någon form av eh, total fascism på jorden igen och någon total knas bara det finns en liten chans att det, är en, det finns en liten risk för något sånt, då måste ju alla nästan ta på sig någon form av ansvar och bara säga för säker skull så måste vi liksom uppmärksamma det här och se till att det inte finns någon risk att vi får någon form av censur av det fria ordet och någon form av eh, ja, mass injexering av någonting som inte är hundra säkra på att det verkligen är säkert att, att låta någon ha in någon substans i ditt blod, det är ju verkligen att ge hundra procent tillit till de här eh, som ger det här vaccinet, man måste ge hundra procent tillit för att du vet ju inte hur du påverkar det och kan vi verkligen det. Har, har samhället blivit upp sig så himla gott i förbluten att vi verkligen kan ge den 100% till. procent tilliten? Jag säger ju verkligen att eh, det är högst tveksamt att det skulle finnas en sån. Och media, då, har vi en tillit för dem? Nej, egentligen så har vi ju inte tillit för någon av de här. och Det är väl väldigt få som har den här tilliten, men ändå så hoppas de på det bästa och tänker att ja, men vi tar vaccinet och och vi bryr oss inte om att folk inte säger vad de vill för det ordnar sig nog. De vet vad de gör där uppe. Typ. Nej, de, de vet vad de gör men de, de gör inte någonting som kommer hjälpa oss. Det är, eh, vi måste ta tag i det här. Vi måste se till att de inte missbrukar sin kraft. Och det kan de inte om vi, om vi gör någonting. Vi är de 99 procenten. Vi kan ställa vissa krav på de styrande om vi väljer att göra så. Ja, det är det som ska till. Mm. Mm. Jag vet vi, vi såg också här i början av januari. På till tillställningar i Göteborg. Det var i alla fall. Två stycken fackeltågor. Det var ju lite komiskt det här första fackeltåget. Eh, så bemöttes vi av. Vad var det? Sex sex Och tre polisbilar. Och 30 eller 40 poliser. Som skulle hindra våran, fackel, våran fredag fackeltåg. Där, så att. Men liksom Om man gör det här återkommande Man manifesterar fast fast storbro säger att du inte får Och sen så visar man att man är Fredliga och trevliga människor till de här poliserna Som får uppdraga att uh, Jobba extra bara för att hindra En sån här manifestation så kanske fler Som jobbar inom de här uh, yrkena Börjar tänka lite grann Vad, vad är det vi, jag håller på med egentligen Det är i alla fall en, en förhoppning Men då måste ju det här vi måste ju utöka, så precis som i utlandet. Här, att, att man måste ut på gatorna och visa sitt, sitt missnöje. Så, och vi, har, faktiskt, vi får ju göra lite, lite reklam för den ändå Det finns ju en tusenmannamarsch i Stockholm nu den sjätte mars. Som avgår från medborgarplatsen klockan 14. Och, ja, jag hade ju tänkt att åka upp i alla fall. Jag hoppas att, att många fler gör mig och alla andra. demonstranter måste sällskap där. Och visar sitt missnöje med alla de här lockdanserna och nedstängnaderna. Mm. Ja. Det var kul på våra marscher där i Göteborg just mm. För jag tyckte så det var en fin idé också att det var bara en marsch för frihet. Det var inte så här mot någonting utan vi, ska vara, vi vill bara ha frihet. Och vi ska göra det ansvar. Vi tar bara marschaller eller någonting och så går vi i små grupper av åtta. Max så att det är inga risker Det är inga problem Allt är bra Så möts vi av polisen Alla de här sjukhetsbussarna och, och så säger de bara, Nej, Ni får inte göra någonting här eh, så Pratar jag lite med polisen Och säger okej okay, åtta stycken Max får gå Härifrån och dit de ska Och då följer polisbilen efter de åtta Så bara åker bredvid dem eh, Så jag bara men det är precis Vad vi ville ju så nio åker efter åtta och sen efter fem minuter så tar det nästa åtta åker. Och de bara, eller, eller går den här matchen då? Och så bara, Nej, det går inte. För att eh, det strider mot de här ä, reglerna. vad var de här reglerna? skriver åtta i ett sällskap? Nej. Det räcker med att det är, är, är mer än åtta som har samma åsikt. Så räknas de som ett sällskap. Så det spelar ingen roll ifall ni står varsin del av Göteborg. Har ni samma åsikt och visar upp det aktivt och ni har kommit överens om att ni ska göra det tillsammans, då räknas det som att eh, det är mer än åtta och därmed måste de eh, stänga ner det. Så att, eh, som sagt, i fallet vi skulle vara åtta i varje kvarteshörn som gjorde någonting, så skulle det vara förbjudet. Och han säger lite mer rakt upp och ner. Och jag bara undrar hur på något sätt ska det minska smittspridningen? Att vi inte får så samma budskap. Och, och då tittar man bara på mig och bara "Men det här. Är regler är regler liksom. Man Titta på lagen, se vad det är till för att den här lagen ska appliceras för. Och det, då ska det vara noggrant att den verkligen appliceras i det syfte. Så om man har en lag så ser man inte vad mer på sällskap för att inte sprida smitta. Så ska den bara använda sitt beskyftet och det gjorde den inte, medvetet inte. Och, och, och då börjar jag undra, eller det kändes på en gång, att de har fått i uppgift att de ska använda den här nya regeln för att se till att folk inte visar eh, sina åsikter. Och det, det tror jag att de har fått i direkta order, polisen. Det är inte snabbt om att minska smittspridningen utan de vet vi ska försöka undvika att det blir stora eventuella upplopp, kanske de säger i framtiden. Så därför vill vi att folk inte ska kunna uttrycka sina åsikter längre. Och det tycker tydligen de här poliserna är helt godtagbart. För de har väl fått någon slags propaganda på sin polisstation att annars kommer det leda till någon form av eh, kaos ifall folk går ut på gatan och börjar protestera. Och därför ska de inte få det. Eller något. Det är vad jag tänker. Och det är ju galet liksom. Nej, det, det, det, är först, det är ju väldigt skrämmande och, och, alltså att se hur man eh, bara plockar ner den här eh, grundlagsskyddande yttrande demonstrations- och mötesfriheten liksom, och använder det här som förevändning då. Det var, jag hade inte hört det innan, Mikael, att de, att, att, att de verkligen säger så rakt ut va? att, att har man samma åsikt då så räknas det, det, det är som ett stort sällskap och då, kan man, då får man inte lov att dela upp sig i grupper om åtta då. Uh, nej det är det, ja man det är det, ja, det, man, man får svårt att finna ord i den här situationen och, och, och vad som händer just nu helt enkelt. Men jag måste säga det också Mikael att som sagt jag har lyssnat och läst om det och en, en sak som jag uppskattar väldigt mycket med dig det är just det här så och det var du inne på nu också, det här att det är viktigt att människor tar egna initiativ att vi gör saker för annars så kommer det inte att bli någon, någon förändring eller det, det, det, kommer liksom, det, det kommer bara kunna rulla på det här, de här galenskaperna va Mm. Och, och någonting som vi ska ha klart för oss, det är precis det du säger också. att Det här är eh, någon procent av mänskligheten som håller på med det här. Va? Eller som sitter och drar de här trådarna. Och det är alltid fler eh, som blir lurade än, än som luras eller som, som förtrycker. Va? Så att det gäller ju att få... Dels få att, att tillräckligt många får upp ögonen och sen så att några av de som faktiskt får upp ögonen också gör någonting va? Mm. Det, det är helt avgörande. Ja, faktiskt. ja. och Det, det är ju någonting som jag har länge observerat det är just att Först har man ju den här, låt oss säga 90% av den stora massan. De följer bara med helt och hållet och tänker att allting ordnar sig och allt som ska göras det ordnar politikerna, det är deras ansvar. De löser det. Uh, tror på samhället relativt bra. Sen har vi typ 10% som bara aha, samhället de, de är inte riktigt bra, de gör inte som de säger de ljuger och det ena och andra. Så vi tror inte på dem. Men de, den här gruppen har de 10%, 90% av dem igen, säger om någon annan kommer lösa det. Jag kommer bara, Jag kan klaga lite, jag kan säga till mina kompisar Eh, och jag kan vara medveten om hur dåligt det är men jag väljer att göra ingenting och jag väljer fortfarande att jobba kvar på samma jobb eh, vad det nu är, även om jag programmerar routers åt Ericsson för 5G eller vad det än är liksom, jag har hört så många olika exempel på <laughs> nu kommer någon kännas träffad <laughs> men eh, men det är många människor fortsätter exakt som de gjorde innan de vaknade upp och då har vi bara någon 10% procent av de där 10%, då är det bara 1% antar jag, som verkligen väljer att göra någonting, att göra någonting riktigt och då, då menar jag inte att bara lika poster på Facebook alltså, och dela dem, utan att verkligen göra någonting, det kan vara vad som helst, du tar och, och skriver ut ett A4 där det står, eh, jag tror att pandemin är eh, något kontrollredskap och gör något med att trycka ut en sån, sätter på en jäkla anslagstavla gör det en gång i veckan. Då har du kvalificerat att du gör någonting. Och det är den gruppen som måste utvidgas. Och jag tror speciellt tänker jag, att de här 10 procenten som ändå har vaknat, de har ju större ansvar än de sovande 90 procenterna så de som har vaknat, de måste ju ta till sig att om de går omkring och fortfarande inte gör någonting fast de har fattat, de är ju till och med mer ansvariga att det går åt skogen än de andra sovande tycker jag så att, ja, det är väl ni som lyssnar på mig här jag säger att ni är värre medlöpare än någon ifall ni inte tar och skriver ut den här lappen och sätter upp den i morgonbitter liksom ursäkta <laughs> att jag pressar er, men det är så det är jag tycker att det ska till att ni gör någonting alltså, så det är min, det är min sanning mm. ja, men det, det, det är väldigt bra det du säger där. Alltså just, just det här med att ha, Precis har man vaknat Har man fattat någonting Då, då är det Precis det är, det är faktiskt en större synd Att, att vara passiv då Än, än att Jag menar om man, om man förblir sovande Eller om man inte har fattat någonting Ja men då gör man ju ingenting För att man, man man tror att allting är som, som man får veta på nyheterna. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, då ska vi gå över på en av våra käpphästar här. Och det är kanske enda programmet du berättade innan sändningen att uh, du hade lyssnat på uh, som vi hade gjort. Och det är även den som, uh, som Vakerörelsen var mest känd för i början i alla fall. Och det är ju det här om den brinnande frågan om 9-11. Så uh, har... Uh... Har du liksom eh, samma ståndpunkt som ni hade då eller har du, eh, ser du annorlunda på saken idag och hur tror du 9-11 har gått till och så vidare? Ja alltså jag, jag har inte samma, samma riktigt. Vi på det hela. Eh, det är väl uppenbart. Det grundiga är att det, det var någonting som inte stämde där. Det är väl många som säger om man, om man studerar det här bara till en viss Ja, det är Ganska ytligt kan man se en sak. Och det är att den officiella storren den är inte av tillräckligt hög kvalitet. Den officiella förklaringen till vad som hände ger tydliga brister till sån nivå att man kan säga att det är medvetet i dessa rapporter att skapa förvirring och ge osanningar. Och att det är, ja, det är kriminellt i sig att den här rapporten är så felaktig. Det tycker jag. Det kan vi vara överens om. Ganska enkelt. Men sen så finns det ju massor massa idéer. Om vad som egentligen hände. Och det vet jag inte ens. Jag brukar alltid hålla mig till. Till vad jag verkligen vet istället. Men. Någonting som jag pratade med dig om tidigare. Det är att. Jag har en liten. Tanke Att. Att hela den här processen med 11 september på något sätt och vis handlade om en psykologisk krigsföring som är ett steg djupare än, än de flesta, eller som jag har, hört, eh, har, har pratat om. Att från mitt perspektiv så handlade det inte så mycket om att, att göra en false flag, försöka lura folk att... Eh, att det var Bin Laden som låg... Eh, nej, nej, att försöka få lura folk. Jo, precis. Att Bin Laden låg bakom hela. Det var ju en officiell grejen som jag tänkte då. Eh, Bin Laden gjorde det inte. Det var amerikanerna eller någon annan gjorde det. Och de försökte lura oss att det var Bin Laden. Men, men det, det som jag tänker nu är att de ville uppnå en dissonans i samhället. Det var det som var en av de stora sakerna. Därför så ville de att en stor grupp människor skulle tro att det var falskt spel. De ville medvetet skapa en rörelse av människor som såg igenom deras lögner och som började nysta i det här och hitta att det fanns någon form av konspiration. Så att det jag tror att de gjorde är att de mer eller mindre serverade en konspiration, en stor medvetenhet de skapar. Mellan false flag som man ser igenom lätt och den gruppen som då bildades den 9-11 Truth Movement, hade de redan innan infiltrerat. De byggde upp den medvetet för att skapa det som vi kan kalla konspirationsteoretiker. De hade redan det färdigt, det konceptet. Att alla de som skulle hoppa på den här honeypotten som man säger, hoppa på den här stormen om 11 skulle de börja svartmålna Och de hade redan en strategi Hur de skulle gjort det För att nu När vi ser bakåt så Ser vi ju att de flesta Tycker och tänker ju att Konspirationsteoretiker är några galna människor Det lyckades de göra Genom att de De, de hade koll på hela Hela storyn från början till slut Så de skapade den galna Konspirationsteoretiken på det sättet. Det är lite mer komplicerat kanske. Men ni förstår kanske vad jag menar här. Ja, jag, jag förstår precis vad du menar Mikael och jag. Och jag håller, håller verkligen med om den analysen. Att det, det är så de... För det är ju så här de här... alltså. Det här är väldigt sofistikerade lögner och, och propaganda- och propaganda är ju bara effektiv om eh, alla, alla människor går på det i olika utsträckning. Va? Och då utformar man eh, den här propagandan, eller de här lögnerna, va, i flera nivåer. Och, och, och precis som du säger, man har då en, en, en officiell version som är eh, egentligen ganska lätt att se igenom. Då, va? Jag menar, man behöver inte. Titta och fundera så länge förrän man fattar att vänta så där kan ju inte flygplan göra när de flyger in i en byggnad. Det här är ju något konstigt va? Och det vet de och så vill de ha det. Och sen så har de då bakom den här officiella lögnen som de vet att de flesta köper för att de bryr sig inte. Jag menar, de, de hör en version på, på tv- om vad som hände den 11 september 2020. Och sen ser är de nöjda med det. De, de bryr sig inte. De fortsätter att titta på fotboll och käka chips. Va? Men så finns ja. det ju en liten grupp som, som uh, tittar på det här lite mer. Och ser att det är något galet. Och då har de liksom placerat nivå 1. Och då har man satt ut massa burkar där. Med andra lögner. Ja. Som de här personerna ska ramla ner i då. Va? Och på så sätt så... Så skyddar man då. Eh, det, den faktiska. Eller hur man gjorde då. Va? Och, det, och det är en sån här sak som jag. Har sagt några gånger i den här podden. Tror jag det här att. Ibland så får man ju höra det här uttrycket. Att ja, men det spelar inte så stor roll. Hur. De luras. Det viktigaste är att vi förstår att vi är lurade. Mm. Och jag kan väl hålla med om det är till den utsäkningen. Att det är viktigt att vi förstår att vi är lurade. Att media inte förmedlar en, en sanningsenlig bild av verkligheten exempelvis va? men jag tycker ju också att det är väldigt viktigt att vi förstår hur vi blir lurade eller hur den här propagandan fungerar för innan vi har gjort det så kommer vi att bli, kunna bli lurade igen eftersom vi inte har förstått uh, hur, hur lögnerna konstrueras va? Visst, men det du säger är ju precis det att... De har flera nivåer så man, visst många, de flesta blir lurade av första nivån men sen så blir ju de flesta som är kvar lurade av nästa nivå. Det kanske är fler nivåer men, men då, de flesta som kommer till andra nivån och, och faller för den andra luringen de tror ju ofta att de har ju förstått hur, hur de andra. De har ju förstått hur de första blir lurade men de är ju totalt omedvetna förstås om att de själva har hoppat på nästa luring bara i serien. Och därför ser är det ju inte speciellt tillfredsställande. Så de måste ju komma fram åtminstone till en idé, en förståelse av att vi blir lurade hela tiden på alla möjliga sätt. Och det är bra att ha den här ödmjukheten och förstå att det är högst troligt att vissa av de sakerna som jag går och tror på nu kan vara felaktiga, kan vara utplacerade, kan vara nästa nivå av luring så att man inte... Och bli så himla självgod och tro att man har förstått saker och ting. För ofta tror jag att de som tror med största säkerhet att de verkligen har fattat de har ofta gått på en sån här luring. För i slutändan så kan vi ju helt inte, helt teoretiskt kan vi inte veta vad som är sanning. För våra sinnen kan inte ge oss den, den informationen. Det går inte att veta exakt vad som är sant. Du kan bara komma väldigt nära den. Helt vetenskapligt kan du komma nära sanningen men du kan aldrig veta sanningen för, för det är helt enkelt bortom våran möjlighet. Och, och, och förstå man det så slutar man vara så himla lätt Men det är ju ganska djupt och filosofiskt. Ja det är det men det är väldigt intressant och, och, och en sak som jag tänker på i det här och, och, och som jag ser pågår rätt mycket nu det är ju det som beskrivs väldigt väl i George Orwells bok 1984 då där finns det ett begrepp som som, som kallas för new speak eller ja nyspråk blir det på svenska <clears throat> och det det handlar om det är det att man definierar om betydelsen av ord Mm. Och ett exempel som tas upp då var det, det ordet eh, fri. Och fri i Newspeak det kan inte användas så som. Eh, så som alltså i, i betydelsen att, att vara en, en fri människa. Eller, eller åsiktsfrihet eller sådana saker. Utan så kan man inte använda det ordet. Man kan bara använda det som att, att eh, man får en free lunch. Eller eh, att man kan släppa. Hunden fri eller någonting sånt där då. Eller från sitt koppel. så Men just den här betydelsen. Fria människor och så vidare. Det, det existerar inte längre va. Och vitsen med det då. Eller tanken med det då. Det är ju, inte, det, är ju det att man fullständigt ska. Eh, ta bort möjligheten för människor. Att, att diskutera och resonera kring vissa saker då va. Då, då, då blir det ett fullständigt mentalt fängelse Om man även tar bort liksom betydelsen av <laughs> vissa saker då genom att, att definiera om orden. Och det, och det där är någonting som jag ser, ser pågår idag. Och ett sånt, sånt här newspeak, eller hur man håller på att definiera om ett begrepp. Det var faktiskt det här du var inne på nu, Mikael. Det här med sanning. För jag, jag kan ju inte riktigt hålla med dig det här om... Alltså för mig, alltså betydelsen för sanning och den, den traditionella betydelsen för sanning det är ju det att, att alltså det finns objektiv sanning men, men nu så hör jag det mer och mer att man börjar prata om sin egen sanning och min sanning och, och, och var och en har sin sanning men jag, jag, ser, jag ser att det där är väldigt problematiskt va? För att på något sätt så, så håller man på att förändra det här betydelsen av sanning då, till att det ska vara en, eh, en subjektiv upplevelse ska vara sann. Och, den ska inte gå och man ska inte kunna kritisera den. Vad jag menar, Man kan ju ta ett lite löjligt exempel. Då, att om man ser någonting flyga över himlen och så tror jag att det är tomten i en släde. Eh, och du tror att det är ett UFO. Mm. Men i själva verket så var det ett flygplan va? Jag menar, då är ju inte de våra, det, det vi såg, det är ju inte sant då. Va? Eller det vi säger att vi såg. Uh, och, ja. och det finns ju, sen, sen är det inte säkert att någon kan ta reda på uh, uh, vad det verkligen var som flög där då. Va? Men det finns ju ändå en, en bakomliggande objektiv sanning va. Och jag tror att det är någonting som vi nog, uh, ja nu du, svävar jag iväg lite filosofiskt här va. Men men jag tror att det där är någonting som är väldigt viktigt att vi håller tag i nu. De här ordens faktiska betydelser. För att om det här nyspråket rullar vidare va. Och jag menar, det handlar ju om att ta bort begrepp som ja, det här med sanning. Då. Ett annat begrepp som man håller på att definiera om rätt helt nu. Det är det här med kön då va. Det här med, med, med att tänka sig att kön då att det är någonting binärt va man eller kvinna feminint och maskulint det är ju väldigt mossigt och konstigt va det, det är ju den här eh, gammalmodiga binära upplevelsen av kön va? utan man, man kan ju vara alla möjliga kön nu för tiden mm. eh, och så vidare va det är ju ett, jag, vet, jag, vet, jag vet inte det är så men, men, men jag ser ju det och, sen så, och, och, så, och någonting som är otäckt med det här också då, om man tar det här ordet frihet igen då, va? det är ju det att om man då har definierat om orden då spelar det ju ingen roll att vi hittar eh, gammal, äldre, eh, viktig eh, information eller filosofi. Va? Vi hittar till exempel Martin Luther Kings tal. Va? Och så pratar han, skriver han om han pratar om frihet. Ja, vadå? Varför, varför pratar han om att gå ut med hunden och få gratis lunch? Här, liksom? Jag förstår ingenting va? Mm -hmm. så att man tar ju bort själva förmågan för oss att förstå kunskap på mm. det här sättet va att Men... definiera om ord har väl velat... ja, visst, det, det har ju den effekten och det är ju samma sak med att bygga upp nya innebörder av ord i allmänhet som konspirationsteori till exempel som idag betyder att vi är allmänt galen e och mm. har väldigt lite med att ha någon form av analys eller någon idé att något, e något brott har för sig gott liksom den, den, den nya den nya beskrivningen har ju tagit över, så att säga, och den gamla är ju nästan förlor, förlorad för många. Ja, precis. Nej, det har ju blivit ett, det är ju som du säger, det är också ett sånt här exempel på det här då, att det här har blivit ett, ett, ett laddat begrepp och det är en, en, precis en, en, en galen person med psykiska problem, liksom en, en konspirationsteoretiker då, va? men jag menar egentligen så det ordet ja, kan det inte finnas konspirationer då eller kan, kan människor aldrig eh, hitta på någonting, eh, komma överens om någonting i, i eh, slutna lokaler mm. alltså det, det, <laughs> det är ganska... det som har hänt att ordet har ju fått en ny definition så nu handlar det inte om det handlar inte om att teorier om konspiration längre, utan det handlar om galna personer med psykiska problem och folk gör in, de har ju tappat bort det, jag har suddat ut redan den, den grund den vanliga definitionen är redan borta så därför så kan de göra det här för folk fattar inte att det handlar om viktiga konspirationer utan de tror att det handlar bara om tokiga gubbar liksom, helt och, och på så sätt lyckas de ju med precis det som nu varnar för ja, att ja, folk fattar inte vad man snackar om helt enkelt nej Nej precis och sen så och, och, och det är ju en annan sån här del i detta också då. Det är ju det här med med eh, desinformationen och och eh, halmgubbar eller vad man ska kalla dem för. Alltså det är ju när man själv konstruerar eh, sin sitt motargument och då är det mm. dåligt så att man kan argumentera emot det då, och det är också en teknik som jag ser att man använder sig väldigt mycket av att man, man och det, det är ju en del, vi, jag menar vi var inne på det här med falska konspirationer då som man själva sår och det är för att ha de här eh, halmgubbarna att arg argumentera mot då, va? Och, och, och när man då ska beskriva en konspirationsteoretiker då nämner man ju oftast eller kanske inte bara oftast utan alltid tror jag de här konspirationerna som man själv då har Uh, mm -hmm. konstruerat som har sina problem va och då kan mm. man ju framställa en konspirationsteoretiker uh, som en, en uh, psykiskt störd person och man nämner aldrig de uh, konspirationsteorier som faktiskt är mm. rimliga och som håller yes. vatten rent logiskt Det blir här guilt by association de säger bara, okej okay, så du tror på den här konspirationen att bankerna ser ju styrvärden, men då måste du också vara en av de här som tror att jorden är platt. Exakt. Dem. Och helt plötsligt så bara, okej, okay, så alltså mina idéer om affärer och banker och någonting med vårt solsystem att göra, eller hur får du ihop det? Liksom? Men det är många som får ihop det. Jättebra. Mm. Visst, är det så? Eh, tillbaka bara. Du pratade om sanning och och vad som är sant och falskt och liknande. Och jag känner igen det där som du sa med att, att ordet sant har blivit eh, förändrat. Det var bara Harold som, som någon kompis till mig sa till någon kompis. Eh, eller berättade om någon konversation. Och då sa, sa min, min vän då att hon ville bara att den andra personen skulle förstå att, ni, att de har båda var sin sanning. Och jag bara, jag bara reagerade på Nej, ni har inte varsin sanning alls. Ni är båda varsin idé och en varsin trosuppfattning. Men ingen av er har en sanning. Det är inte så man använder det ordet. Men tydligen, precis som du säger, så har det börjat användas att man har sin egen sanning. Vilket är ju helt enkelt att använda ordet sanning på ett helt nytt sätt som är felaktigt skulle jag säga. För Samt betyder att det är riktigt. Man kan ju inte ha sitt egna riktiga det, nej, men det går inte ihop liksom så att det är helt klart ett nytänkord men, men jag tycker ju precis som du att jag tror på en objektiv sanning det behöver ju inte vara så att det finns en objektiv sanning, vi kan ju inte svara på det heller det finns ju säkert objektiva sanningar om, om, om någonting förstås, det är inte heller säkert Låt oss säga att hela världen är bara en matris typ någon datasimulering då kan ju teoretiskt eller hypotetiskt kan ju varje individ i den här uh, simulationen ha sin, se sin egen grej. Så det kan ju faktiskt vara så att det händer helt olika saker för personer i teori. Men jag personligen tror att till mångt och mycket i alla fall så finns det en objektiv sanning. Och vi kan bara ha olika idéer och uppfattningar om det. Men det är det som jag försökte säga när jag pratade först där om sanning det är att ingen kan ju vara helt 100% säker på att hittat sanningen den objektiva. Utan vi lever ju en subjektiv verklighet så vi kan bara hitta våra subjektiva idé och analys om vad vi tror är sanningen. Men vi kommer aldrig att uppnå sanningen. Vi kan aldrig bevisa det för oss själva eller någon annan att vi har sanningen kan man tro väldigt mycket på vad vi, ja, på, på vad vi tror på. Mm. Mm. Och Det du beskriver där är väldigt mycket den, den vetenskapliga metoden då som, som vetenskapen då säger sig värna att de, den står högt för dem i kurs. Då, men när man väl börjar titta på vetenskapen så har man kunnat se att de inte alls använder den på det sättet som, som de beskriver den riktigt. Så mm. ja, jag tänker lite vad, Hur är, är din uppfattning Om, om dagens vetenskap Och, och, och forskning och, och utbildning och så De här institutionerna som vi får går, gå igenom Ja, ja det är, Jag har inte så jätte, Jag tror inte jättemycket på, på Det är mycket saker som jag tycker Det verkar felaktigt Men det är klart att det Forskning och, och framsteg händer ju liksom på, det, på det sättet att vi kommer framåt på många saker även om massa saker också blir liksom gömda och eh, ja, tas bort från oss. Det tror jag också. Men, men på andra saker kommer vi framåt. Så det är en ge- och ta-situation där. Men eh, när vi kommer tillbaka till det ni sa nyss här med att forskningen har ändrat sitt grundantagande som som från början så handlar det om att hela tiden skapa, eh, hitta nya bevis, göra tester och så skapa man en hypotes och, och det finns olika hypoteser men man vet att de här hypoteserna bara är hypoteser och agerar som att de när som helst kan bytas och att de kommer troligen att överbevisas så, så att man verkligen hade en förståelse från början att det var temporär hypotes man använde bara i sina modeller för att kunna komma vidare för någonstans jag vet inte exakt när det här var i historien- så blev det väldigt populärt. En ny inriktning inom vetenskap. Det var det här, detta, att man tog ett gäng forskare- och så tittade man på de olika hypoteserna som fanns- och så valde man en. Och den hypotesen man valde- som verkade vara mest troliga- den började man salföra i utbildningar och liknande- som sanning. Som att de visste detta- och det kanske i viss, i viss mån så var de ändå medvetna om att det var en hypotes att det inte var bevisat men de, till mångt och mycket och speciellt i skolor i, i lägre nivåer så sa de för om det som absolut sanning för att skapa ett omgent samhälle där folk hade samma idé om det skapade helt enkelt en viss effektivitet men man gick helt bort från det den grundläggande idé i vetenskap att man ska vara öppen för att det helt enkelt bara är hypoteser. Och därmed så ja, det var ju liksom ett stort steg bort från samvetenskap som, som skedde då och jag kände ju själv igen där när jag gick i skolan så hade jag tillräckligt mycket förstånd att förstå att de inte kunde mäta de här sakerna. De kunde ju till exempel säga bara, ja, på det här årtalet så var det någon som ja, de, de, de, några experimenterade med radioteleskop och så hittade de någon ljud och så kom de på att det var Big Bang. Och då upptäckte de första gången Big Bang och då alla var helt övertygade om att, att universum kom ut en explosion och man var. Även som barn jag var med, det där kan de inte veta det just. Det är flera miljarder år bak i tiden eller jag vet inte hur lång tid. Det här kan vi inte veta. Det låter ju som en intressant teori som bäst. Men jag kommer ihåg, jag är lite att de påpekar ut med hög liksom, auktoritet på den tiden att jo, jo men det var, det var så gott som bevisat. Det, det skulle vi bara acceptera. Och det fick ju med att på en gång säga det här, det här kan vi inte hålla på med. Det är helt oseriöst. Och då handlar det ju bara i grundskolan. Liksom. Mm. Men, men ja, visst, det är helt, helt galet hur de använder de här institutionerna till att skapa en verklighetsbild som de önskar att folk har. För det har ju blivit ett rent propagandaverktyg rakt upp och ner användbart, men nyförbannat ett propagandaverktyg och ett sätt att ge mer människor. Nej, men, nej, men precis. Och, och när jag hörde... Beskriva det här. Jag menar, man, man kan ju till och med gå så långt att man kan ju säga att, att jag menar, om man tar det här med Big Bang då sätter det i perspektiv alltså, så har ju inte den skapelseberättelsen en, ett, ett större uh, evidens än uh, en skapelseberättelsen i Bibeln va? Mm. <laughs> så att, så att det, man, det man gör eller har gjort under 1900-talet och, och så här, det, det är ju att man har gjort om det här med vetenskapen eller eh, till en eh, auktoritär dogmatisk religion att mm. man säger att nu, nu säger det liksom vetenskapsmännen och Stephen Hawkins och sådär vad de, de, de säger att det är så här va? Och då, då är det så för att de säger det och eh, ingen annan eh, har någon annan idé som är bättre. Så att då är det här eh, sant. Det mm. är en absolut sanning. Att eh, det var så här eh, universum bildades för eh, 14 miljarder år sedan. Var det men, Som man hävdade i den här skapelseberättelsen. Mm. Det var inte sju dagar utan tog lite längre tid den här gången. Men <laughs> ja, Det handlar ju bara om vad, vad den här lilla gruppen troligt stod. Liksom den lilla gruppen av forskare eller någonting som har eh, rätt bakgrund De får sitta och säga vad de tycker verkar vara rimligast Och så, så tittar de bara Är universum byggt på sköldpadder som står på varandra i evighet Som någon tror Eller är det nog Big Bang? Ja men den Big Bang det låter ju väldigt realistiskt Det låter väldigt bra Men det handlar ju bara om vad de anstjänar de <går> det, det, det bygger bara på vad de känner sig trygga med vad de har för några referenslagar och det är ju självklart att i och med att de inte vet om vad som har hänt, så kan de ju inte på något sätt föreställa sig vad, vad verkligen har hänt och de, eh, så att de har ju precis har tagit vetenskap bort och skapat deras egna religion, då, deras egen tro och sen försöker de få andra att tro samma sak som de, och det är inte nog med det. Så försöker de sen att få sådana som tror på alternativa teorier. De ska ju nästan honas liksom vad den är för någonting. Låt oss säga att någon tror på utomjordingar. Och av någon anledning så är det allmänt accepterat typ, att utomjordingar, högst troligen, finns inte. Så om man tror på dem, då kan man inte vara en seriös forskare. Man kan inte bygga, och bygga och göra seriös forskning och samtidigt tro på utomjordingar. Och man bara, va? Man får väl tro på vad skjutsning man vill liksom. vad ska Det påverkar om man kan forska eller inte vad jag tror liksom. Det är ju helt absurt. Men för de flesta är det inte det. För de, ja, de tror jag. Man, tror man inte på det, de, ja, det som propaganda säger, ja, men då är det ju något fel med Om man, man är inte är pålitlig. Ja. ja, men det är ju mm. helt tok Ja, nej, men precis. Och, och, och det jag tror också i det här: det är ju det att, att det man vill göra rätt mycket, eller det man vill åstadkomma med det här med, med religionen och vetenskap som det kallas idag. Då, eller jag menar, man ska inte, jag ska vara tydlig med det: att jag, jag ser ju absolut inget fel med vetenskap, utan jag tycker att det är det sättet vi har att ta reda på saker och ting ordentligt men för att vi ska kunna göra det och faktiskt kalla det vetenskap så måste man ju använda sig av den vetenskapliga metoden då alltså man måste kunna göra upprepade observationer eller experiment som visar att någonting faktiskt förhåller sig på ett visst sätt och sen kan man ju naturligtvis försöka ta reda på andra saker men då får man ju ha klart för sig det att, att där har man ju mycket mindre möjlighet att, att veta eh, hur det egentligen förhåller sig men eh, en sak som jag ser att man gör också då, va, det, och det är ju det att att, eh, att man vill undanhålla kunskap eller kunskap i makt va? så att man vill hela tiden få massa egentligen felaktiga idéer man vet att de är felaktiga man, man vill att de ska vara de allmänt accepterade va och så, så, kan, så kan man undanhålla eh, faktisk kunskap och ha, ha ett övertag eh, på det sättet va och en sak som man gör för att åstadkomma detta då va det är ju det att man man, eh, man gör massa konstiga idéer inom vetenskapen och, och framställer det som en absolut sanning och sen ser man också till att, att Se till, man ser till att alternativet Alternativen Framstår som ännu dummare mm. än, än, än det här va? För att man Visst man kan ifrågasätta det här med Big Bang va? Men då, då är det massa men, men, men om du ska göra det Då, då får du tro på utan utanjordingar Eller att jorden är platt Eller någonting annat va Så Nej. det här är ändå den bästa idén va Precis Och, Ja men det är precis samma sak Ja Ja Ja, men det är lite som jag känner Någonstans så känns som att det som händer oss det är, det är lite av en Eller från mitt perspektiv så känns det som att Det handlar om den här makten Över folk medvetande Och det har gjort det länge som, som jag, När jag tittar på historia så känns det som att det hela tiden handlar om Att vissa, man kan kalla dem magiker Eller liknande, vad man nu kallar det det är de som vet alla knepen för att styra det kollektiva medvetandet för att de ska vara i ignorans och tillbe makten. Man kan väl se väldigt tydligt i historien att de här härskarna, det är sällan det kommer goda härskare som härskar över sina folk. Det är alltid den här skumma situationen när man får stora grupper och följer dem så försöker de liksom att plåga de här stackars bönderna. Och det. det är som att det finns någon uppfattning hos societeten eller har gjort det att en bra bonde är en bonde som svälter. Liksom. Det är på något sätt så de jobbar de allt vad de har med att få folk att komma under deras makt. Och sen försöker de bara plåga de stackarna. Och det, är, det, är ingen, ingen, det är ingen Det är ingen Det är vacker grej vi ser Och, och det kommer För mig att tänka på en annan sak Som handlar lite om, om nuläget då. Vi pratade om The Great Reset Det är många som, eh, som Som hänger med Och tycker att de har ju bra idéer för de här FN och de, de ska ju rädda Vårt klimat och de ska Avpopulera och det låter jättebra det här och de, de har massa idéer om hur de ska lösa allting med robotar och sånt. Men problemet är att om de verkligen skulle vilja göra en bra planet, även om de skulle ha hjälp massa folk eller vad de ska göra eller sterilisera folk och göra något stort program för att i slutändan göra en vacker värld där alla som är åtminstone de låter leva lever i någon form av lyx och överflöd och där man kommer robotar och det kommer bli bra. Jag tror många har den här idén att de kommer lösa det och allting kommer bli bra oavsett met metod. Men ja, Det är ju inte chyst till att börja med att man inte ska ha hjälp eller alla, alla fattiga. Men det, det jag vill säga är att det inte är än så. De är inte där för att skapa en lyxvärld för de som, som får kvar. Utan de kommer likförbanna sätta alla förutom sig själva i slaveri. Och i plåga. För det är det de gillar. De gillar inte att skapa någon form av Edens lustgård för, för planeten. Utan de vill ha en grupp som de kan härska över. De är härskare. Härskare är ingen härskare. De vill inte ha någon att härska över. Så det är en väldigt, väldigt viktig del i deras eh, tänk. I deras längtan. Och därför finns det ingen framtid i att låta dem Ta oss in till den nya industriella revolutionen och lösa alla problem. för att De kommer inte att göra det. Det ligger inte i deras intresse. Det tror jag så jag ser i alla fall. Mm. Mm. Ja, men jag, jag håller helt med dig i den bilden Mikael och, och, och en, en teknik som man, som man använder sig av liksom i det här. Liksom man, man går igenom olika cykler. Va? Man ser ju till att göra människor eh, alltså och det är väl det som har varit under 1900-talet liksom, att man har, man har gett människor eh, vi har fått väldigt mycket bättre eh, materiellt då. och, och, och vi lever liksom i ett materiellt överflöd och, så där då. och då, då är ju människor eh, lugna och nöjda. Va? Och samtidigt så, så eh, och då är, är det väldigt eh, enkelt att propagandisera dem då, och, och trycka oss fulla med lögner. Uh, och sen så ser man till också att, att bygga upp då det här systemet som vi lever och har det bra i. Då. Det är ju det är ett system som man kan kontrollera väldigt väl, och man bygger upp liksom ett kontrollsamhälle. Då, under tiden som vi har det bra och lugnt. Uh, och sen så kan man. Uh, om, om när vi börjar se igenom de här sakerna, då, ja, men då, då har man uppnått en. En sån kontroll, då. Att man har, man har liksom skapat det här eh, fängelset, då. Så att vi har liksom inget. Eh, en möjlighet, då. Att ta oss ur det, va? Mm. Men, eh, och, och, och jag menar, vi, vi lever ju i en, en unik tid, och det gör man väl i alla tider, va? Och, eh, men, men just den här möjligheten, och alltså. Det, det som är lite tragiskt också tycker jag att vi har ju unika möjligheter att kommunicera nu och sprida information. Eh, internet. Men det är inte så många som använder det till det, va? Utan de mesta använder det till att kolla på Netflix och, och, och katter och, och spela mm. fyra i rad, va? <laughs> så att det är ju det är verkligen baksidan av det, då. Men vi får väl se vad som händer. Och sen så en, en sak som jag. Eh, har kunnat göra, det är väl liksom, när man börjar se de här grejer, det här grejerna, det är att man kan, man kan sätta saker i ett stort perspektiv va? och man kan ju se att det här, eh, det här som vi går igenom nu eller sådana här, liksom, det, det, det är ju faser som har som eh, världen har genomgått eh, tidigare då eh, för hundratals år sedan va? att liksom, menar, vi hade en kyrka och då, på den tiden var, då, då var det ju kyrkan som hade monopol på kunskap va? Då var det ju kyrkan och vetenskapen. Det var ju ingen skillnad mellan dem va? Men sen så hände det saker då Det blev en renaissance. Men sen så. Ja stenarna på plats igen. Och så blev det en upplysning då va. Och, och, och det är väl det man förhoppas hoppas. Att, att det här så småningom mynnar ut i va? Att, att det blir en, en ordentlig upplysning och vi kan göra upp med eh, många av de här eh, lögnerna eller det här trosystemet som har, har etablerats nu under ganska lång tid. Då, va? För att det är ju inte någonting som gagnar oss. Och eh, ett väldigt påtagligt och aktuellt problem som vi har nu då, va? det är ju det att, att vi har eh, blivit lärda att eh, den bästa lösningen mot det här ja, även konstruerade problemet som vi har nu då med den här nutida pesten då. Det är att, att spruta in en, en cocktail med okända kemikalier i sitt blodomlopp då. Det är vi, det vi ska göra då och jag hoppas väl att det inte går till en punkt där alla tvingas göra detta. Eller att, att det blir någonting som blir en eh, norm eller accepterat att det skulle vara så. För att då har de ju verkligen lyckats att, att ta bort våra fullständigt grundläggande mänskliga rättigheter. Då. Och det är ju det här med, och det, jag menar, man har ju redan i, i väldigt stor omfattning och i många länder, så har man ju tagit bort då de grundläggande rätten att röra sig fritt och att andas frisk luft. Va? Men eh, det sista här då, det är ju rätten till sin egen kropp då. Va? Jag menar, man, man pratar ju mycket om min kropp, mitt val va. Eh, och det tycker jag ju även är någonting som ska innefatta vad man väljer att spruta in i sin kropp då. Mm. Så vi får ju hoppas att det inte går så långt, men eh, mm -hmm. ja. Det visste så Någonting som ibland jag tänker på, bara för att muntra upp mig lite, det är att är eh, Alltså, det finns ju möjligheter att det här vänderna som helst. Och till exempel nu skulle vi ha den bästa möjligheten någonsin. Nu har vi ju som upplagt, det som är ett öppet mål. Vi kan organisera oss, internet är fortfarande öppet. Vi kan nu gå samman och med enkla metoder som till exempel med snabbtakaler som jag jobbar på med. På stayawake.me och på uniteawake. Om vi bara går tillsammans. Det räcker med de här som är vakna. Ta alla som är vakna. Ta och gå tillsammans med andra. Börja organisera. Så kommer det ju lösa sig. För vi är ju enormt många. Om, låt oss säga att det är 5% av all befolkning. Det är ju hur mycket som helst. Eh, om vi skulle bara organisera oss och göra skriva på något. Eh, ja, och se till att vi kommer överens om en gemensam plan och agera. Då skulle det här vara löst på en gång. Men det kanske inte händer ändå för folk i så himla, Ja, de, de är ju så ointresserade av någon anledning om, om sin frihet och rättighet. Så, så att de kanske inte gör det. Men då, igen, även om det går igår till det steg att vi måste ta vaccinet så kommer de... För, även om vi liksom blir matade med gifter och sånt och vara ner, så kommer det fortsätta att finnas hela tiden den här möjligheten att om folk säger nej så är det nej liksom för att om de ska kunna hindra oss 100% och skapa det här kontrollsamhället där vi inte kan bryta ut ur bojorna längre så måste de verkligen ha chipp i varje person där de kan mer eller mindre detonera och avrätta vem som helst när som helst och fram tills de har det systemet så har vi det här window of opportunity och vi kan ju inte veta exakt hur långt det här är men det kommer ändå ta en stund även om vi börjar vaccinera alla det så är det en stund framåt men kanske, jag vet inte om 10-20 år så kan det vara dags att du helt enkelt har någon form av ampull i armen för, för där de nya vaccinerna automatiskt på något sätt genereras och spruts in i din kropp och de kan när som helst bara spruta in ja, din sista dos så att säga och bli av med eller all opposition de har så tänk på det allihopa liksom, att vi har den här underbara fina friheten fortfarande kör på liksom, och, och det är inte kört för, för att vi får den första vaccineringen även om ni är med tvång vi har en stund på oss ändå liksom, och kommer inte kunna plocka oss på ett bra tag men om vi inte agerar då kommer ni Ganska säkert har den där pullen på armen. Och då är det lite för sent att börja agera. Faktiskt. Då är det ju bara att acceptera slavskap. Så att ja, passa på. Medan vi har den här friheten. Mm. Nej, precis. Vä väl talat Och eh, ja vi får ju hoppas att det inte, att det inte går så långt. Att, att, att människor faktiskt accepterar att, att, att alla... Eller att våra grundläggande mänskliga rättigheter tas ifrån oss. Va? Men jag menar det har ju gått väldigt långt nu. och, och Nu har man ju då med, med förevändningen då. Eh, pandemi så, så har man lyckats låsa in människor. Ta bort deras möjlighet att försörja sig. Inte tillåta dem att andas frisk luft och så vidare då. Och sen så är det då det här med, med eh, att, att bestämma över sin egen kropp då som är kvar va. Yeah. Men jag tänkte på det också att en, en sak som jag som, som ligger mig varmt om hjärtat, och, och, och även Martins, och liksom det, det som vi har väl fokuserat mycket på i den här podden. Då var, det var, var ju det här jag var inne på innan, och det här med, och, och jag ser ju 9-11 som en lyckel till det här. Och det är ju det, är ju det här att förstå hur eh, de här lögnerna konstrueras, va? Alltså. Hur, hur det verkligen fungerar. Och jag, och jag tror ju att det är väldigt viktigt. För att eh, då har vi en bättre möjlighet. Att, att se igenom den här propagandan. Och inte, och inte påverkas av den. Eh, på det sättet som sker nu. Va? Och jag tänkte på det för jag lyssnade på en intervju. Som du gjorde eh, för en tid sedan, Mikael, Och då, då, då var du inne på det här med 9-11. Och du sa det att du brukade... Prata om 9-11 eh, till folk för, för att säga väcka upp dem. Men sen så tyckte du att, att det inte kanske var en så bra sak för att den är så traumatiserande för människor. Mm. Alltså, det blir så jobbigt och så svart liksom. Och då, och då tror jag att det du tänker på det här, det är väl kanske det att, att eh, jag menar att, att ställa sig inför faktum att den amerikanska djupa staten då eller vad det nu var för slags inside jobb då att de med brottmord mördade eh, 3000 amerikaner då för att, för att uppnå eh, de här syftena då som de uppnådde med 9-11 och, och mm. starta krig och, och införa eh, nya lagar som begränsar Eh, amerikanernas fri och rättigheter ytterligare då, va? alltså men eh, och, och, och det är ju liksom man förstår för att det blir ju väldigt svart och sjukt va att antingen mm. så får man acceptera den eh, officiella versionen då att det var eh, min ladden och lite kumpaner med mattknivar som kapade flygplan och Lyckades släga in i de här byggnaderna så 3000 människor dog. Antingen så får man acceptera det. Eller så får man acceptera någon av de här konspirationsteorierna då. Där, man, där det var då delar av USAs regering eller, eller utländska agenter då, som lyckades placera sprängmedel i de här byggnaderna. Eller ja det finns ju många varianter. Eller det var mininukes eller det var något mystiskt energivapen va. Men i alla de här idéerna så finns det ju kvar det här elementet med att, att man mördade 3000 människor då. Eh, och, men alltså det jag vill komma fram till då det är ju det att, att eh, det här har ju eh, granskats lite närmare av en, en herre som vi har haft med många gånger här på podden som heter eh, Simon Jack då och några andra. Och det man har kommit fram till då det är ju det att det finns ju inga belägg för de här eh, 3000 människorna. Alltså... Eh, de, de, jag menar man har gjort sådana här memorial sites med massa foton. Och börjar man analysera dem så ser man ju att, att de är eh, manipulerade med eh, Photoshop och så vidare. Va? Och då, och, då, alltså, och sen är, blir det ju också då att man börjar titta på de här filmerna från... Själva eh, attentatet då. Så, så ser man ju väldigt mycket problem med dem också. Och man kan ju tänka sig rent. Eh, alltså det, det görs ju väldigt mycket Hollywoodfilm. Så att du kan väl hålla med om det Mikael. Att rent tekniskt så är det ingen, ingen svårighet att framställa den typen av bilder som vi såg, som visades på tv och även den typen av bilder som sägs har gjorts av amatörfotografer och även den typen av, av filmer där anhöriga eh, gråter över sina eh, döda anhöriga. Har du funderat någonting i de banorna kring den här händelsen? Eller har, har du tittat på till exempel yeah. September Clues eller... Har ja, du lyssnar jag har ju sett på ja, av, ja, ja. också. Nu tänkte jag att det här får bli några sista, sista äh, sakerna här. För ja, vi får att, den av. Mm. Ja, men jag vill ändå svara på den där. att Till att börja med det, det grundsaken du säger, det här att man får välja då mellan häst och kol cool i det här och i, i det här fallet så är kol i världen liksom att och de här absurda konspirationsteorierna de är så pass absurda och så pass skrämmande. Och jag vill bara tillägga just det att det är inte bara att de är skrämmande utan de är absurda. Liksom. Varför skulle amerikanska regeringen spränga husen och sen låtsas att man kör in i i varför inte? Varför spränger de inte huset och säger att Al-Qaida sprängde husen Det är inte det rimligare liksom. Utan är de... Det är ju löjligt, det är löjligt. Och Samtidigt så är det löjligt Att, att flygplan Åker in i husen och, och byggnad Nummer sju rasar förbannat fast den inte ens var nierrörd Det är också helt löjligt Så vi har två totalt Löjliga perspektiv Och de flesta väljer det Minst skrämmande Vilket att det är Al-Qaida och de är redan döda så Det är minst skrämmande men mm. båda är, är, är löjliga. Så då kommer vi till det andra saken du säger liksom, kan det ha varit en total bara fejk från början till slut. Det är ju klart att det kan vara liksom, det kan väl ha vad som helst. Vi har inte riktigt möjlighet att forska in i detalj vad som egentligen hände. Men från mitt perspektiv är det ju det är ännu mer det är också totalt galet så att säga, det är det jag vill komma fram till det, det är inte alltid det viktiga för mig inte att se vad som är sant eller falskt utan det är ett steg av, av min analys, vad, vad verkar vara sant och vad som är falskt, är allting bara påhittat och gjort i, i en dator eller är det inte det till exempel där ja det är letande till sanningen men det är steg nummer två som är lika viktigt det är bara att bara kolla hur galet det låter det för att det låter ju också galet liksom. Skulle man hitta på allting Och alla vittnen och allting och Alla plan, allting är bara gjort i en enkel dator Det låter ju också helt galet vad skulle de gjort det för? Så även om de skulle ha gjort det Som sagt Så, så, så är det viktigare för mig Att jag försöker komma ut Med bara saker som jag tycker Låter rimliga På något sätt Att Det, det är inte så viktigt att leta efter sanningen för att sanningen är ofta värre och galnare än folk kan föreställa sig. Därför är det inte intresserad av att ge sanningen till folk. Av flera anledningar, nummer ett, igen, är ju att det är galntakare, även om de sanningen kan vara galna, låta galna. Och därför så, så är det inte så hjälpsamt att sprida de idéerna till, till den stora massan. Men också så är det så att vi vet faktiskt inte vad som är sant. Så även om vi verkligen tror på vår egen idé, så är det inte säkert det. Och där är, det är inte så att vi pushar så mycket på att folk ska tro på sin egen sanning. Snarare så är det viktigt att pusha på folk att förstå att högst troligt så är det som sägs det är det inte sant. och det är högst troligt att de, eh, att de också eh, håller på att lura det på andra sätt. Man förstå hela den här processen av att de lurar den i många steg. Massmedia kontrollerar oss och tror på massa falska saker. Men den alternativa medien och hela den organisationen bakom konspirationsteoretiker, den är också kontrollerad opposition. Den största delen av alternativmedia i världen är kontrollerad opposition, tror jag. Och de sprider nästa dels felaktiga konspirationer, som ofta är extremifierade för att få. En konspirationströrelsen- eller då som egentligen borde heta frihetsrörelsen- att just se ut som- psykotiska konspirationsteoretiker- i deras bemärkelse. Mm. Så alltså så igen- jag går inte in på- vad som är sant som- det är inte min gyllene kalm- utan jag går in på- vad som är helt praktiskt- gångbart för människor. Och när jag försöker hitta det- jag kan inte säga att jag, jag gör det alltid- Nej. Mm. Nej, men intressant. För jag, jag har ju en liten annan syn på det där. Och det, det är ju liksom. Alltså, jag vill nog vända lite på det, det du sa där. Att, att jag tycker att det första viktiga steget Det är ju att förstå att eh, någonting är galet, va? Att vi blir lurade. Mm. Eh, men sen så är det väldigt viktigt för mig eh, Och, och att, att vi förstår hur. De här, hur här, de här lögnerna fungerar eller hur propagandan fungerar för gör vi inte det då, då kan man luras igen va? Och, och jag menar, den psykologin jag ser här eller som man gör rent eh, psykologiskt då, för det handlar ju mycket om psykologi va? det är ju det att man, att man skapar illusionen av val va? eller man man, man, man man har ju då Och jag tycker det är så intressant med 9-11 det, Och det har vi pratat också mycket på Att den blir lite nyckeln för att kunna se igenom Även andra saker Eller kunna ställa sig Den här tredje frågan Ställa upp en, en annan hypotes om, om hur det verkligen kunde ha gått till då, va? Och när man börjar granska den och testa den Så inser man, i alla fall jag gör det Att, att det är det enda sättet man kan kan faktiskt kan genomföra något sånt här på då va men, men mm. det man gör då det är det att man har den officiella versionen och i 9-11 det är bilden och om att kniva och sen mm. så har man eh, massa olika konspirationsteorier då eh, mm. och sen så får man lov att välja någon av dem ja. det, det är det man kan välja va och, och det man aldrig visar det är ju den här eh, andra varianten som som vi har pratat mycket om i den här podden. var Att det var en, en, en ren, ett rent media hoax. Va? Naturligtvis så sprängde man ju byggnaderna. Va? Det, det måste man ha gjort eftersom det inte var kvar dagen efter. då. Va? Man gjorde det bakom en rökgridå. De var fullständigt eh, utrymda sedan slutet av 90-talet. Men grejen och, och, är att hur skiljer sig ja. det mot någon annan konspirationsteori? Det är ju bara den konspirationsteorin som du tror är sann. Eh, så att... Igen, man kan bevisa ganska lätt vad som är fall, Men att hitta vad som är sant är nästan omöjligt. Och det du säger är att vi ska ju ta reda på hur de lurar oss. Och det gör vi inte genom att förstå hur de har sprängt de här byggnaderna. Det har inte med saken att göra. Det förstår vi genom att ja. bara förstå det bakomliggande. Var, jag, jag håller inte riktigt typ med dig. Alltså. Och vilken typ av metod bygger de upp för att skapa de här rökrydorna. Men ja, visst du får ju tro att det är jätteviktigt att veta hur de verkligen gjorde Men jag har ju inte den uppfattningen Utan jag tänker att vi måste gå mer meta Förstå principen Men vi behöver inte veta exakt fakta För det kan du inte veta Det är omöjligt Det är i alla fall så jag man kan ser se, det Jag menar, jag kan ju säga så här, alltså man kan ju inte åka tillbaka till den eh, 11 september 2001 Och se vad som verkligen hände men man kan ju resonera sig fram till den rimligaste. Äh, ja, då gör det ju precis tesen som om hur du kunde genom. Det är samma sakskmännen tittade på olika teorier och så väljer de en och väljer rätt sanning och så kör de det till sin nya religion. Mm. Och, och risken är att, att, att du har fel, och då börjar du mm. göra förvirring och en använder. Ja. <laughs> ja. det är vi en debatt här om det här. Tänk, vi använder den här tiden så att inte debattera utan vi kommer fram till att vi tror att de försöker lura oss och så agerar vi istället vår energi till att göra någonting konstruktivt tänker jag, för att jag tror inte att det är möjligt att övertyga mig till vad som egentligen händer oavsett vilken teori du har så kommer inte jag bli övertygad för det går emot min grundfilosofi jag tror inte att det är möjligt att komma fram till sanningen. Därför är det inte relevant längre för mig. Kan man säga. Ja, nej, men okej. Okay. Alltså, och då håller jag inte med dig Mikael. För att jag tycker det är viktigt. Och, och jag, vet, jag lyssnar på någon intervju. Och då, då sa du någonting som jag verkligen håller med om. Och det är ju det att. För att man ska kunna lösa ett problem. Eh, så måste man förstå det. Jo. Och, och det är ju problematiskt. Om man försöker lösa ett problem. Som man inte har förstått då eller man, eller man blir eh, övertalad att det finns ett problem som egentligen inte finns. Va? För att jag menar då, då kan det ju bli så att man eh, engagerar sig i Greta Thunbergs sak eller vad som helst. Då, va? Så att jag tror ju att det är väldigt viktigt det här att, att, att förstå hur den här propagandan fungerar och hur vi blir lurade. Och för mig så har ju det här med 9-11 varit en nyckel i det då att, att förstå det här att ja, okej okay, man, man genomför såna här totala mediebedrägerier och sen så använder man eh, konspirationsteorier för att få eh, grävande människor att ramla ner i olika... Kaninhål. Och det här är en, en, en teknik som man har använt i eh, massa andra sådana här som jag misstänker är också rena media -hoax. Som ett annat exempel är ju till exempel Kennedy-mordet då va. Där får, man väl, där får man ju också det här valet då Att antingen så kan man välja den här konstiga officiella versionen med Lee Harvey Oswald som sköt bakifrån. Eller så kan man välja de här konspirationsteorierna då. Uh, att de, Det var människor som stod framför där och det var CIA och Bush var inblandad och hej och hova. De sakerna får man välja mellan. Men man kan inte välja det som faktiskt blir en mycket mer hållbar hypotes när man börjar titta på den händelsen också då. Och det var att det var ett, ett media -hoax rätt igenom det också. Va? Att, att John F. Kennedy blev mm. inte skjuten där och då, utan måste mig göra en sista ja. replik Varsågod jag måste, måste, <laughs> ja. <laughs> jag måste ja. Man skulle kunna fortsätta prata om just det här ämnet Men att gå tillbaka till det du sa först Det är superviktigt att förstå problematiken mm. Och det som jag pratar om där, just för att undvika den här typen av att fastna i en debatt om vad som är sant eller falskt så brukar jag dela upp problematiken i två steg. Den ena steget är att se den faktiska bevisen för de, de konkreta bevisen för vad faktiskt påverkar oss, som vi vet 100 procent. Det är ju sådana saker som man kan mäta rent vetenskap. Det är problematiken. Så nu tar vi det andra steget det är att titta på orsaker, vad man tror är orsakerna, om där går man in på att spekulera analysera, komma fram med modeller och, och då har vi separerat dem, det ena är vetenskapligt, det andra är teorier och spekulationer och det är viktigt att förstå att vi kan bara eller för mig är det så, vi kan bara ena oss under, under faktan och vi kan tillåta att folk har olika teorier för från mitt perspektiv så är din teori om den totala mediahåksen. Den är väl sann på det sättet att alla de här, liksom, oavsett så är det ju ett mediahåks. Men, men just att mediahoxet går till på det sättet som du kanske tror, är ju inte viktigt för mig. Det blir ju bara ett ytterligare av alla de här valen av olika konspirationsteorier som vi ändå presenteras med på ett eller annat sätt så eh, för mig så, så skiljer det inte från de andra konspirationerna och det kan vara så att just din råkar vara sant, Men jag kan inte säga att det var fel jag kan säga, i alla fall att, eh, att för mig så är det viktigare än att välja en av teorierna är att titta på faktumet, vad har verkligen hänt, vad är de fakta och därifrån om vi kommer fram till då som de flesta gör att det är något nas det kan vi se då är det dags att börja agera då är det dags att skapa ett plan. Och det är därför som jag bjuder in alla till stayawake.me och uniteawake.com att börja organisera sig och göra saker. Och vi gör faktiskt en hel del redan. Och jag skulle gärna vilja se alla som lyssnar på det här. Så droppa in där och vara med på ett möte. Och se om ni kan bilda en lokalgrupp. Eller kanske gå med i något projekt. Eller ut ett flyers. Någonting trevligt. Så jag vill tacka. Trevligt att vara här. Ja. Mm. Tack så jättemycket. Ja. Tack så jättemycket Mikael. Det var väldigt roligt att ha dig med. Och uh, uh, vad sa du? Stayawake.me Ja. Ja. Så, ja. Och, ja. Nej, och just det här att, att, att försöka göra kon saker konstruktivt och, och, och man får göra sin grej va? Alla kan göra något. Men ingen kan göra allt va? Men börjar alla göra något Då blir det ju snart ganska många eh, som, som gör något Och som jag sa förut Att det är ju alltid fler som blir lurade Än som luras va mm. ja. <laughs> Så ja Nej, men Jätteroligt att ha det här Mikael Tack ja. så hemskt mycket Tack för din tid Mikael Kram på er, ha ja. det så gott ja. Ja. Ja. Samma. Tack, och, ha. Tack hej för till er som har lyssnat Hej hej, hej. Under rutan finns stora och små Under finns det skrätt och grått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 far mig själv Jag vet, jag vet att du finns där Jag vet, jag vet, jag vet